«Бункер 17. 2318 рік. Рік сьомий. 81. З банками щось недобре відбувалося. Спочатку Джимі не міг бути впевнений. Кілька місяців тому він помітив маленькі коричневі плями на банці з буряком, але не надав цьому значення. Тепер таких плям ставало все більше і більше, а деякі продукти мали трохи інший смак. Можливо, це була лише його уява, але він точно частіше хворів на шлунок, через що в серверній кімнаті стояв жахливий запах. Він не любив наближатися до куточка для випорожнення. Там було багато мух. А це означало, що доводилося випорожнюватися дедалі ближче. Зрештою, він ходив всюди. А мухи не встигали забирати його відходи так швидко, як він їх виробляв. Він знав, що мусить вибратися звідси. Останнім часом він не чув жодних звуків у коридорах, ніхто не пробував відчинити двері. Але кімната, яка колись здавалася йому в'язницею, тепер здавалося єдиним безпечним місцем. І думка про втечу, яка колись була бажаною, тепер змушувала його нутрищі перетворюватися на воду. Він знав тільки рутину. Робити щось інше здавалося божевіллям. Він відклав це на два дні, зробивши підготовку своїм проєктом. Він розібрав свою улюблену рушницю і змастив всі деталі, перш ніж зібрати її назад. Була коробка щасливих набоїв, які майже ніколи не давали усічки і не заклинювали під час ігор у бейбляшанку тож він випорожнив два магазини і наповнив їх лише цими чарівними кулями. Запасний комбінезон перетворився на рюкзак, зав'язавши рукави до ніг, щоб утворилися петлі, і затягнувши горловину. Застібка блискавка спереду стала гарним закриттям. Він наповнив його двома банками з ковбасою, двома з ананасами і двома з томатним соком. Він не думав, що буде відсутній так довго, але не міг цього знати. Погладивши груди, він переконався, що ключ висить не шиї. Він ніколи не знімав його, але все одно звично погладив груди, щоб переконатися, що він там. Фіолетовий синець на грудині свідчив, що він робив це занадто часто. Він поклав виделку і ржаву викрутку в нагрудну кишеню, останню, щоб відкривати банки. Джиммі дійсно потрібно було знайти концерний ніж. Це і батарейки для ліхтарика були найважливішими пріоритетами. За ці роки електроенергія вимикалася лише двічі, але обидва рази він дуже злякався темряви. А перевірка того, чи ліхтарик працює, виснажувала батарейки. Почухуючи бороду, він думав, що ще йому може знадобитися. У цистерні залишилося небагато води, але, можливо, він знайде її десь там, тому він кинув туди дві порожні пляшки, що залишилися з минулих років. Для цього довелося трохи покопатися. Він мусив порпатися за купою порожніх банок в одному кутку комори, а мухи набридали йому і кричали, щоб він залишив їх у спокої. Я бачу вас, бачу, сказав він їм. Забирайтеся геть! Джиммі посміявся над власним жартом. На кухні він взяв великий ніж, той, у якого не зламався кінчик, і поклав його в рюкзак. Коли він набрався сміливості вирушити в дорогу на другий день, то він вирішив, що вже запізно починати. Тож він розібрав свою зброю, ще раз змастив її мастилом і пообіцяв собі, що вирушить вранці. Тієї ночі Джиммі спав неспокійно. Він залишив увімкненим радіо на випадок, якщо хтось заговорить, і шипіння змусило його мріяти про повітря ззовні що просочується крізь великі сталеві двері. Він прокидався не раз, задихаючись, і йому було важко заснути знову. Вранці він перевірив камери, але вони все ще не працювали. Він хотів би мати камеру в коридорі. На екрані було лише чорне зображення. Він сказав собі, що там нікого немає, але незабаром він сам там опиниться. Він збирався вийти назовні. Назовні. «Все гаразд», – сказав він собі. Він взяв свою рушницю, яка смерділа мастилом, і підняв саморобний рюкзак, який, як йому раптом спало на думку, він міг би носити як одяг, якщо буде така потреба. Він ще трохи посміявся і попрямував до драбини. «Давай, давай!» – підбадьорював він себе, піднімаючись. Він спробував свистіти, зазвичай він дуже добре свистів, але рот був занадто сухий. Замість цього він наспівував мелодію, яку йому співали батьки. Рюкзаки рушниця були важкими. Вони звисали з його ліктя, заважаючи відімкнути люк на горі драбини. Але врешті-решт йому це вдалося. Він висунув голову і зупинився, щоб помилуватися тихим гудінням машин. Деякі з них видавали легкі клацання, ніби їхні внутрішні були зайняті. Протягом років він зняв більшість кришок, щоб зазирнути всередину і подивитися, чи є там якісь секрети, але всі вони виглядали як внутрішні комп'ютерів, які колись будував його батько. Смердючий запах власних відходів зустрічав його, коли він рухався між високими вежами. «Не так слід вітати когось», – подумав він. Чорні коробки випромінювали жахливе тепло, що тільки погіршувало запах. Він стояв перед великими сталевими дверима і вагався. Світ Джимі щодня зменшувався. Спочатку він почувався комфортно на цих двох рівнях, у кімнаті з чорними машинами та лабіринті під нею. Потім він почувався комфортно лише внизу. А потім навіть темний прохід і висока драбина лякали його. І незабаром він обмежився задньою кімнатою з усіма ліжками та коморами з їхніми дивними запахами. Аж поки єдиним місцем, де він почувався в безпеці, стало його імпровізоване ліжко біля комп'ютерного столу з тріском радіо на тлі. А тепер він стояв перед дверима, через які його протягнув батько. У місці, де він вбив трьох чоловіків і думав про те, як розширюється його світ. Його долоні були вологими, коли він потягнувся до клавіатури. Частина його боялася, що повітря ззовні буде токсичним, але він, мабуть, дихав тим самим повітрям, і люди жили там руками, час від часу розмовляючи по радіо. Він набрав перші дві цифри. Рівень 12. А потім подумав про наступні дві. 18. Джиммі уявив, як повертається додому, бере інший одяг, користується ванною кімнатою. Він уявив, як його мати сидить на ліжку батьків, чекаючи на нього. Він побачив її лежачою на спині, зі схрещеними руками, лише кістки. Його рука тремтіла, коли він тягнувся до цифри один і натиснув замість неї чотири. Він витер руки об стегна і чекав, поки клавіатура не вимкнеться з гудком. «На тому боці нікого немає», – сказав він собі. «Нікого. Я сам. Я сам». Якось це його втішило. Він знову ввів дві цифри для школи, а потім цифри свого будинку. Клавіатура подала сигнал. Двері почали відмикатися. І Джиммі Паркер зробив крок назад. Він подумав про школу і про своїх друзів, задавався питанням, чи хтось із них ще живий, чи хтось взагалі живий. Він зачепив пальцем за ремінь рушниці, перекинув її через голову і притиснув до плеча. Двері з гучним брязкотом відчинилися, йому залишалося тільки потягнути.